אז eh, היום אנחנו מתחילים את השיעור ה-62 במספר, בספר ישעיהו הנביא. כל כך נעים לבוא וללמוד את דבר אלוהים ביחד, אמן? <אז> אנחנו רוצים ללמוד את דבר אלוהים, כי שם אנחנו מוצאים תקווה. שם אנחנו מוצאים הבטחות שאף אחד על פני האדמה לא יכול להבטיח לנו. אומנם אנחנו כאן מעט, לא הרבה, אבל אנחנו נמצאים פה מכיוון שאנחנו יודעים שיש לאלוהים משהו לתת לנו, חשוב. יש לו משהו מאוד מאוד גדול לתת לכל אחד מאיתנו, וזה את הישועה שלו. ואנחנו כאן באנו ללמוד עליה דווקא מדבריו של ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא שאנחנו כבר הגענו לפרק ה-55, פרק נ"ה, והיום אנחנו כבר בחלק השני של השיעור על הפרק הזה. אולי שמתם לב, באמת הזמן עובר מהר, אבל השיעור הראשון היה בשבוע שעבר ביום רביעי, וזה נדמה כאילו שזה רק היה אתמול. אבל בשיעור הקודם, בחלק הראשון של פרק נ"ה, אנחנו עסקנו בהקשר של העדיפות מלאה שישוע נתן לאביו שבשמיים, אפילו בצורך הבסיסי ביותר לאכילה, שזה הדבר האנושי ביותר, היה אצל ישוע בעדיפות נמוכה יותר מהרצון של אלוהים. אתם זוכרים כשהתלמידים חזרו עם אוכל? והאישה השומרונית הלכה לספר את הבשורה הגדולה מכל, הם באו ואמרו, רבי, הנה אוכל, תאכל. מה הוא אמר להם? יש לי אוכל, מאכל, שאתם לא יודעים. העדיפות שלו לא הייתה לדברים ארציים, אלא לדברים של אלוהים. העדיפות הייתה תמיד שהרצון של אלוהים יגבר. בסופו של דבר זה באמת היה, ואנחנו למדנו את זה, הכוח הגדול ביותר בחיים של ישוע שהוא ניצח איתו. אתם רוצים ניצחונות בחיים? אנחנו רוצים ניצחונות בחיים שלנו ואלוהים נותן לנו את זה. הוא נותן לנו את זה כשאנחנו שמים אותו תמיד לפני כל דבר אחר. אתם יודעים מה? אפילו לפני הצרכים הבסיסיים ביותר שלנו. בסוף השיעור הקודם ראינו בפסוק הרביעי שהישוע הוא בעצם עד לאומים, ונגיד הוא מצווה לאומים, <עד> וזה אומר שהוא שליט על כל העולם. <עד> זה אומר שהוא השליט על כל מה שקורה בעולם הזה בקשר לרצון של אנשים לישועה. הוא היחיד שיכול לספק אותה, אף אחד אחר לא יכול. <עד> אני לא אומר שאין עוד כוח בעולם הזה, יש כוח, אבל הכוח השני רוצה להושיע אותנו? ממש לא. <עד> הוא רוצה להשמיד אותנו. הוא רוצה להוציא אותנו מהדרך של אלוהים. וישוע כתוב שהוא עד, עד ללאומים. הבשורה בעצם הטובה ביותר שאני קיבלתי בימי חיי, שאתם קיבלתם בימי חייכן, ושהאנושות באופן כללי קיבלה, היא שאלוהים, בפסוק שלוש כתוב, והכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. אלוהים, קראת ברית עולם עם האנושות וכל זאת הייתה כתוצאה ממשהו חשוב זה היה בהקשר לחסדי דוד הנאמנים חסדי דוד הנאמנים זה החסד שישוע המשיח עשה עם כל אחד מאיתנו הוא לא רק בא להושיע את העם בישראל אלא את כל בני עמו הנלווים אליו מכל הלאומים ואת אנחנו קוראים בצורה מאוד ברורה בפסוק ארבע. עכשיו, כשאנחנו עוברים לחלק השני של השיעור שלנו היום, תשימו לב לפסוקים הבאים שאנחנו ממשיכים כאן בשיעור הקודם, אנחנו עצרנו בפסוק ארבע. עכשיו אנחנו נמשיך לפסוקים הבאים מפסוק שש. הפסוק השישי מתאר לנו את הזמן הטוב ביותר לדרוש את אלוהים. דירשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. זה גם, כמו שישעיהו תמיד אוהב לעשות, אוהב להגיד, להדגיש את מה שהוא אומר ולחזור על הדברים פעמיים בצורה אחרת. זה נקרא מקבילות עברית. והוא עושה, זה הוא, בכחול כתוב, דירשו אדוני בהימצאו, <אז> אותו דבר להגיד, קראוהו בהיותו קרוב. <אז> אוקיי? אז כאן הוא מדגיש אמת מאוד מאוד חשובה. מה, הזמן הטוב ביותר לדרוש את אלוהים, מתי? כאשר הוא קרוב, כאשר הוא בנמצא, כאשר הוא קרוב, כאשר אנחנו במצב של הכרה, הכרה, אנחנו מבינים מה שקורה מסביבנו, לא חסר אנשים שאנחנו מכירים שכתוצאה ממחלות, כתוצאה מתאונות, מאבדים את ההכרה, ולעיתים רבים מהם אפילו יכולים להתעורר שנים רבות לאחר מכן, אפילו הם יכולים לחזות בקרובי משפחתם הקרובים ביותר שבדמיון שלהם, במחשבות שלהם, הם נשארו צעירים. אבל עברו שנים רבות, וכאשר הם התעוררו, הם גילו שכל הזמן הזה, בעצם, הם היו ישנים, שנים רבות, והיקירים שלהם הזדקנו כבר. כשאנחנו מכירים, סליחה, בהכרה, לא מכירים, והלב שלנו לא סגור לאלוהים, אז אלוהים נמצא לידינו. כשאנחנו מתים, הוא כבר לא לידינו. מדוע? כי הוא לא אלוהי המתים. האם אלוהים מתעסק עם מתים? לא. אלוהים מתעסק איתנו מתי? כשאנחנו חיים, כשאנחנו מתהלכים, כאשר נשמה באפנו. מתי אנחנו צריכים לחפש את אלוהים? עכשיו, היום, אין זמן אחר. אנחנו יכולים בחיים שלנו לפעמים לעבור חיים שלמים. שאלוהים מאוד קרוב אלינו, אבל אנחנו לא ממש דורשים את קרבתו. לא ממש דורשים אותה. העדיפות, ועכשיו אנחנו עוד פעם חוזרים, העדיפות שאלוהים, שישעיהו מראה פה, העדיפות הזו היא חייבת להיות מעל כל דבר אחר. מה אנחנו צריכים לחפש? היה את הסיפור של האונייה שטבעה בתחילת המאה הקודמת, קראו לה טייטניק. שמעתם על הטייטניק? זאת הייתה אוניית euh, נופש, נושאים, ענקית, הכי גדולה שנבנתה באותה תקופה, וכששלחו אותה אמרו JER, שזאת האונייה היחידה שלא תתבע. עוד ביום הראשון לפלגה שלה, לצערנו הרב, היא פגעה בקרחון שגרם לתביעה שלה. אנחנו יכולים לעבור חיים שלמים שאלוהים מאוד קרוב אלינו. העדיפות שאנחנו ניתן לו בחיים שלנו היא קריטית. אנחנו לא יכולים לדעת מה יכול להיות. ואלוהים רוצה שאנחנו נזכור שאין שום דבר בעולם הזה שיכול לתת לנו ביטחון, אמן? בואו נחשוב ככה. בואו נתחיל לחשוב בצורה כזאת. ישעיהו אומר לנו דבר מאוד מאוד חשוב. ככל שעובר הזמן... אנחנו קוראים עיתונים, אנחנו חשופים לתקשורת. גם אם אנחנו איננו נמצאים במקום עצמו, מספיק שאנחנו פותחים טלוויזיה, אנחנו רואים חדשות מכל העולם וגם בת... פה בתוך ישראל. אנחנו יכולים לראות שהעולם הזה הוא המקום הכי מסוכן שאנחנו יכולים להסתובב בו. קשה לי לא לחשוב על הסטודנטית האנגליה שעמדה ברכבת ליד שער יפו בירושלים. ו... ועמד בידה בתוך הרכבת, ערבי עם סכין, והיו לה הרבה תוכניות, אבל הוא קטע את תוכניותיה, הוא פשוט רצח אותה. וזה רק מראה לנו שהחיים שלנו מאוד מאוד מאוד שבירים. אלוהים רוצה להיות מאוד קרוב אלינו כי הוא יודע. החיים שלנו הם דבר שביר, וכל רגע יכולים להגיע לסיומם. זה כמובן הסיבה לפסוק הבא אחריו, בוורוד, אני סימנתי את זה בצבע ורוד, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. כאן יש לנו קשר ישיר בין הקרבה לאלוהים לחזרה בתשובה. האם יכול להיות שאנחנו לא חוזרים בתשובה ועדיין אנחנו קרובים לאלוהים? אין מצב כזה. אנחנו לא יכולים להיות קרובים לאלוהים ושהלב שלנו רחוק ממנו. זה לא יכול להיות שאנחנו הולכים נגדו והוא נמצא קרוב אלינו ואנחנו נמצאים בקרבתו. מה, קורה, מה החטא גורם בעצם? החטא גורם לריחוק בינינו לבין אלוהים. במצב כזה אלוהים יודע שאנחנו צריכים אותו הכי הרבה, אבל יש סיסטמה. איזה סיסטמה אלוהים בחר כדי... לגרום לנו לחזור אליו. מה כתוב? יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. הקרבה שלנו לאלוהים תלויה במצב הלב שלנו. הקרבה שלנו לאלוהים היא הגורם לעדיפות שאנחנו נותנים לו בחיים. אתם רוצים לתת עדיפות לאלוהים בחיים? גם זה לא החלטה שלכם ושלי. זה משהו שמגיע ממנו. הקרבה לאלוהים היא יוזמה שלו אם יש לנו איזושהי מחשבה של בקשת סליחה וכפרה מאלוהים זאת מחשבה, אתם יודעים מאיפה היא מגיעה? ממנו <שמע> רוח הקודש משכנע אותנו <שמע> כדי שאנחנו נבוא לאלוהים ונבקש סליחה כי אחרת זה לא היה קורה אנחנו אפילו סליחה לא היינו יכולים לבקש בלי אלוהים <שמע> אפילו לא סליחה <שמע> כי הלב שלנו קשה, הוא <שמע> כמו אבן רוח הקודש פועלת בליבם של כל בני האדם, ומה היא עושה? רוח הקודש כל הזמן, היא קוראת להם לחזור בתשובה. זה התפקיד שלה. התפקיד של רוח הקודש זה לתת לאנשים את ההזדמנות לחדש את הקשר שלהם עם אלוהים. ומה היא אומרת להם? תחזרו בתשובה. תעזבו את הדרך שלכם. זו דרך לא טובה. כשאני אומר את הדברים האלה, מזכיר לי אפילו את עצמי, כשאני מדבר עם הילדים שלי. אנחנו נוצרנו בצלם אלוהים. <מח> מה שאלוהים אומר לנו, מה אנחנו עושים? אומרים לילדים. <מח> ילדי, <מח> תלך בדרך של אלוהים. כמה אימהרות מאמינות רוצות את זה, כמה מתפללות שהילדים שלהם נבחרו בדרך של אלוהים. <מח> כל כך הרבה אנשים סובלים, לא ישנים בלילות, מכיוון שהילדים שלהם בחרו ללכת בדרך לא טובה, בדרך אחרת. דורה שהולכת לבקר אסירים בבתי סוהר, יש להם הורים, לפחות לחלקם. איך ההורים שלהם מרגישים כשהילדים שלהם נעולים מאחורי איסורג ובריח? לכל ימי חייהם. כמובן, היה איזה בדיחה על איזשהו אסיר, אסיר שיושב בבית סוהר ליד חבר שלו ואומר, וואי, וואי, הייתי צריך לשמוע על אימא שלי, למה לא שמעתי לאימא שלי, למה לא שמעתי לה? ועל וח... זה שיושב ליד הורסי, הוא אומר, מה, מה היא אמרה לך? הוא אומר, אני לא יודע, לא שמעתי. אז, אז, אז בעצם הוא לא הקשיב למה שאימא שלו אמרה, הוא אומר, הייתי צריך לשמוע לה. <אז> אמנם זה מצחיק, אבל יש הרבה אנשים שבאמת <אז> לא שומעים למה שההורים שלהם אומרים להם, וככה אלוהים זה איתנו. <אז> אלוהים מראה לנו את הדרך או לא מראה? <אז> אומר לה, לכם, זאת הדרך, תלכו בה, <אז> נכון? <אז> כמו הורה שמדבר עם הבן שלו. אבל אנחנו הולכים לדרכנו, אנחנו קראנו בישעיהו חמישים לשלוש שהעם ישראל בעצמו אומר כולנו קצון טעינו, איש לדרכו פנינו <שמע> כל אחד הלך בדרך שלו <שמע> ישעיהו חמישים פסוק שתיים אנחנו קוראים <שמע> אלוהים פה מדבר, אומר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה. ככה אלוהים אומר. למה אני באתי, אלוהים, בכבודי ובעצמי, אני באתי ואין אף אחד. למה אין אף אחד? אף אחד לא רוצה אותו. זה לא שלא היו בני אדם על פני האדמה. כשאלוהים אומר, אני באתי ואין פה אף אחד, למה הוא מתכוון? לא שאין אנשים, אלא שאף אחד לא באמת מחפש אותי. אתם מחפשים את ה... טוב במקום אחר. ומה הוא אומר להם? הקצור קצרה ידים מבדות? אתם לא באים אליי? האם אני לא יכול להאציל? האם אני לא יכול לפדות אתכם? האם היד שלי קצרה מדי? אלוהים שואל שאלה כמובן שהיא רטורית, כי אנחנו יודעים שזרוע האלוהים היא ארוכה, נכון? היא, היא, היא גדולה וחזקה, והיא יכולה להושיע. ואלוהים אומר שהוא בעצם מגיע ואף אחד לא עונה, אף אחד לא מגיע אליו. המחשבות שלנו כחוטאים הם המכשול הגדול ביותר בחיים שלנו לקבל את אלוהים כאלוהים. Okay. ואתם יודעים מה? זה לא דבר פשוט. לקבל את אלוהים כאלוהים צריך לקבל את דבר אלוהים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שכדי לקבל את אלוהים אנחנו צריכים לקבל איזה שהן מחשבות דתיות איזה משהו שהוא לא רלוונטי בחיים שלי כדי שאנחנו נרצה את אלוהים אולי אני אנשק משהו, אולי אני לא אדליק משהו, אולי אני אעשה כל מיני דברים כדי שאלוהים יהיה מבסוט ואני אגיד לו אתה יודע מה זה מה שאני מוכן לעשות בשבילך אני מוכן לא להדליק בשבת, לא לנסוע בשבת ולא לעשן בשבת את השאר תעזוב אותי בשקט אין לי עצבים לזה אנחנו, אז לכן אנחנו מבינים שהמחשבות שלנו כחוטאים הם מכשול מאוד גדול לקבל את אלוהים כאלוהים. מה זה אלוהים? זה הריבון הגדול ביותר כמו שישוע קיבל אותו. איך הוא קיבל אותו? כעדיפות הכי גבוהה. אפילו יותר מהבטן שלו. אפילו יותר מהדבר הבסיסי ביותר. העוונות שלנו לא ממש חייבים למנוע מאיתנו לקבל את הסליחה של אלוהים אבל הם כן מונעים מאיתנו לשמוע את אלוהים ולהגיב לקריאה שלו. כמה סליחה יש לאלוהים? כתוב. וישוב אל אדוני וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. אתם זוכרים שדוד המלך פקד את העם ועשה את החטא הנורא הזה ואלוהים נתן לו כמה אופציות לאונשים, אולי לפגוע בעם, אולי להביא איזה מחלה ודוד אמר, עדיף שאני אשים את, את, את עצמי בידיים של אלוהים כי רחמיו גדולים. <אח> דוד מכיר את אלוהים, נכון? <אח> הוא יודע שהוא אבא שלו, והוא יודע שהרחמים של אלוהים גדולים מאוד. <אח> רבים היום לא מקבלים את אלוהים כריבון על החיים שלהם. <אח> הם לא מקבלים את הסמכות שלו. גם בישעיהו חמישים ותשע, פסוקים אחד ושתיים, תשימו לב כמה הדברים הם ברורים. אלוהים אומר, הן לא קצרה יד אדוני מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע. אלוהים אומר, מה אתם חושבים? שאם אתם מתעלמים ממני אז אני לא קיים? אם אתם הולכים לחפש ישועה במקום אחר, תדעו לכם שהיד שלי לא קצרה. אני שומע את הקריאות שלכם, אני לא עוזב אתכם. אתם תמיד, כשקוראים אליי, אני שומע. הבעיה היא נמצאת בעוונות שלכם כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע אבל זה לא דבר חדש נכון זה לא דבר חדש? זה לא דבר חדש מדוע? מכיוון שאנחנו יודעים שהחט זה בעצם מה שגרם לנו להיות מנותקים מאלוהים החט, הדבר הנורא הזה, המחלה הממארת הזאת שנקראת חט היא מפרידה בינינו לבין אלוהים ואלוהים אומר לנו את זה, הוא לא משאיר אותנו בחושך הנביא ישעיהו מביא לנו את דבר אלוהים ואומר עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם זה מאוד ברור מה שמפריד בינינו לבין אלוהים זה העוונות שלנו, זה החטאים שלנו בפרק 55 כתוב בפסוק 7 כמו שאנחנו קוראים פה בוורוד מה כתוב? יעזוב רשע דרכו ואיש עוול מחשבותיו. מה התוצאה שנגרמת כתוצאה מעזיבת ה, החטא? הנה, וישוב אל אדוני, ומה אלוהים יעשה? וירחמו ואל אלוהינו כי ירבה נסלוח. חידוש הקשר עם אלוהים. חידוש הקשר עם אלוהים זה שאנחנו מפסיקים לעשות רע. אני רוצה לשאול אתכם, אפשרי להפסיק לעשות רע או לא, או לא אפשרי? אם את יודעת שאת עושה משהו רע ואלוהים אומר לך, די, תפסיקי לעשות את הדבר הרע הזה ואני אסלח לך. אל תמשיכי לעשות את זה. פשוט תפסיקי לעשות את זה. את צריכה כוח להפסיק לעשות את זה? אני אתן לך את הכוח הזה. מה שאני מבקש ממך, שתפסיקי, תבואי, תבקשי סליחה, אני אסלח אם את מחליטה לחיות חיים עם חטא, אני לא יכול להיות איתך, אנחנו לא יכולים להיות בקשר. החיים ביני לבינך נהיו מנותקים. אני רוצה לחדש את הקשר איתך. <אז> והחטאים שלנו גורמים לנו לחשוב על דברים שאתם יודעים מה עושים? מרחיקים אותנו מאלוהים. זה נכון ככה. אם אנחנו בוחרים לחטוא, המחשבות של החטא גורמים לנו על, לחשוב על דברים שמרחיקים אותנו מאלוהים. היום יותר מתמיד המחשבות שלנו הן תחת מתקפה אדירה מכל הכיוונים. ולכן הפסוק הבא בפסוק שמונה הוא כל כך רלוונטי, אפילו היום יותר מתמיד. אלוהים אומר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי, נאום אדוני. זה כל כך ברור. האם אלוהים עושה מאמצים כדי להיות ברור? Okay. אלוהים עושה הכל כדי שאנחנו נבין את מה שהוא אומר. והוא אומר, חבר'ה, המחשבות שלכם הן לא המחשבות שלי, זה בא כתוצאה מהחטאים שלכם. תעזבו את החטאים האלה, זה הורס לכם את החיים. אתם יודעים למה? כי זה מרחיק אתכם ממני. Okay. וכל כך מעט מאמינים מבינים את זה. אנשים מאמינים חושבים שזה מספיק להגיד שאתה מאמין באלוהים. זה מספיק להגיד שאני מקבל אותך ולהמשיך עם החיים שלי כרגיל. וזה לא נכון. זוהי אשליה. בחיים שלנו אנחנו הולכים, וישוע אמר את זה בעצמו, הדרך היא צרה, והשאר הוא צר. מה זה אומר? זה אומר שהחיים שלנו לא יכולים להמשיך במקום שהוא, בנוחות שאנחנו בוחרים, אלא בדרך שאלוהים נתן לנו, וזאת לא דרך קלה. לוותר על חטא זה דבר מאוד קשה לבן אדם חוטא, תאמינו או לא. לכן בתי הסוהר שלנו מלאים כל כך הרבה אנשים שלא יכלו לעזוב את המחשבות האלה. רק תחשבו על זה. כמה אנשים היו יושבים בבית הסוהר אם כל האנשים היו מקיימים את עשרת הדיברות? <אז> היו רציחות? <אז> לא. <אז> היו גנבות? לא. כל הדברים שאלוהים אמר, אל תעשו, אם האנשים היו מקיימים, לא היו רוצחים, לא היו יושבים רוצחים בבית סוהר, לא היו יושבים גנבים בבית סוהר, לא היו נואפים בבית סוהר, בתי הסוהר היו ריקים מאדם. סליחה, לא היו קיימים בתי סוהר. נכון מאוד. נכון. אבל אלוהים כאן אומר לנו בפסוק שמונה, הוא אומר, המחשבות שלכם הן לא המחשבות שלי, מחשבות שלכם הן מחשבות של חטא. הדרכים שלכם שאתם בוחרים הן לא הדרכים שלי. הם כל כך רחוקים, עד כדי כך, פסוק תשע, כמו שהשמיים גבוהים מהארץ, ככה הדרכים שלי הן גבוהות משלכם, והמחשבות שלי מהמחשבות שלכם. זה בפסוק תשע. זה מאוד ברור. המחשבות שלנו הן לא מחשבות של אלוהים. ההשפעה של המחשבות שלנו החוטאות גורמות לנו לאהוב את העולם ולדחוק את דבר אלוהים הצידה. זאת הסיבה שמעט מאיתנו נמצאים פה היום. אנחנו מעדיפים להגיד לעולם ולאלוהים שלום ולהתראות. יש לנו דברים יותר חשובים לעשות בחיים מלבוא ולשמוע את פסטור שלום מדבר על ישעיהו הנביא. המחשבות שלנו גורמות לנו צרות סבורות אם המחשבות של אלוהים הן לא המחשבות שלנו אז מהן המחשבות של אלוהים כלפינו? אתם יודעים מה? דבר אלוהים עונה בעצמו על זה אם אתם רוצים לדעת מה המחשבות של אלוהים הוא בעצמו אומר, תשימו לב ירמיהו 29, 11 עד 13 אלוהים אומר אנוכי ידעתי את המחשבות שאני חושב עליכם אלוהים אומר נכון זה פשוט? הוא לא מדבר בשפה מבלבלת, הוא אומר, אני יודע את המחשבות שאני חושב עליכם. המחשבות שלי הן לא רק המחשבות שלכם, אני יודע את המחשבות שלי. מחשבות שלום, ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. וקראתם אותי, והלכתם והתפללתם אליי, ושמעתי אליכם, אלוהים אומר, וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם. במילים אחרות, אלוהים אומר, שהמחשבות שלו כלפינו הן מחשבות של שלום, לא לרעה. איזה מחשבות? זה הפוכות של העולם. האול... אלוהים הוא לא אינטרסנטי. האם העולם אינטרסנטי? לגמרי. לגמרי. אם אני אעשה משהו טוב לי הולנדה, אני אגיד, אוקיי, עכשיו מה אני אקבל מזה? מה זה, אני רק עושה לך טובה? למה מה קרה? מה אני מקבל מזה? העולם שמסביבנו הוא עולם מאוד אינטרסנטי. מאוד אינטרסנטי. אלוהים, יש לו מחשבות אחרות. הוא מסתכל עלינו ואומר, אני רק רוצה טוב בשבילכם, רק שלום. אם אני מסתכל על דורה, אני אוהב אותה, אני רוצה לתת לה שלום, אני רוצה לתת לה הכל, גם את החיים שלי. את מה שיש לי אני רוצה לתת לה, עד מוות. <אז> זה <אז> אלוהים. <אז> ומה הוא אומר? <אז> לתת לכם אחרית ותקווה. המילה אחרית, <אז> רק שנייה. לתת לכם, המילה אחרית היא בעצם מתארת סוף, אחרית זה סוף, למשל אחרית דבר זה מה שקרה בסוף, התוצאה האחרונה, כשאני אומר לך תגידי מה היה אחרית הסיפור שלך עם זה וזה, את אומרת בשורה התחתונה ככה זה נגמר, מה אלוהים רוצה לתת לנו? הוא רוצה לתת לנו סוף, אין הסוף, אחרית ותקווה בעצם הסוף של הסיפור של אלוהים בשביל כל אחד מאיתנו זה הסוף הנפלא ביותר שאנחנו יכולים לקוות לו אין סוף טוב יותר אם תחפשו בכל הסיפורים בעולם אתם לא תמצאו סיפור עם סוף טוב יותר זה הסוף הכי טוב וזה הסוף שאלוהים רוצה לתת לנו אחרית ותקווה המחשבות של אלוהים כלפי כל אחד מבני האדם הם מחשבות של שלום כדי לתת לנו אחרית ותקווה זה מה שיש לאלוהים לתת וזה מה שהאויב רוצה לקחת מאיתנו, שתדעו את זה ככל שאלוהים רוצה לתת את הדבר הטוב ביותר, האויב רוצה לקחת את הדבר הזה מה אתם חושבים? שדברים טובים כל כך, כדא... כל כך קל לקבל? תחשבו על זה מה יכול להיות הדבר הטוב ביותר שאלוהים יכול לתת לנו? זה חיי עולם מה, זה קל לקבל חיי עולם? לא. האם העולם יכול לתת לנו חיי עולם? לא. זה משהו שרק אלוהים יכול לתת. אתם חושבים שהאויב יושב בשקט? הוא אומר, חס וחלילה, לך לא יהיה שום חיי עולם. אני אגרום לכך שאני אתן לך חיים כל כך עסוקים, שאתה שימי את דבר אלוהים במקום האחרון בחיים שלך. אתם יכולים להסתכל סביבכם, אתם תראו כמה שהכיסאות פה נשארו יתומים וריקים. מכיוון... שהרבה אנשים לא מבינים איזה עדיפות צריך לתת לאלוהים בחיים. מה הגורל שמצפה לכל אחד מאיתנו? זה גורל שאלוהים רוצה למנוע. כל המאמצים שלנו וכל התוכניות שלנו וכל מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו יכול להיגמר בשנייה. אבל לאלוהים יש תוכנית אחרת. מי שעכשיו למשל שומע את ההקלטה הזאת, או מישהו שהוא... מבין את, את ישעיהו הנביא באותו המסר שהוא נותן עכשיו, זה לא במקרה. זה משהו שאלוהים רצה, והוא נותן לנו הזדמנות לשמוע את הדברים האלה. אלוהים רוצה שהסוף של הסיפור יהיה טוב, הוא נותן לנו תקווה. הנה דוגמה מצוינת להטעיה של השטן בעולם. רבים מאוד בעולם לא ממש יודעים מה אלוהים חושב עליהם. אוקיי, נכון או לא? אם אני אלך ברחוב ואגיד, תגיד, מה אלוהים חושב עליך? לא יודע, אין לי מושג, אני בכלל לא יודע <אח> לא עליי, בכלל <אח> שלהם על אלוהים, הן מחשבות שליליות, כי הם חושבים שהוא לא ממש חושב עליהם. <אח> <חושבים> זה? <אח> כי הם רחוקים ממנו. איך הם רחוקים ממנו? כי הם אף פעם לא שמעו על ירמיהו 29 פסוקים 11 12, 13. <אח> <אח> <אח> אז איך הם ידעו מה המחשבות שלו עליהם? הם רחוקים מדברו, הם לא יודעים מה המחשבות של אלוהים בעבורם, הם לא ממש מחפשים אותו בחיים שלהם, יש להם עדיפות אחרת, ולצערי הרב זה גם קורה בתוך הקהילה. יש אנשים, תאמינו לו, בתוך הקהילה עצמה, שלא מכירים את הפסוקים האלה. עד כדי כך. ואני שואל אנשים בקהילה, תגיד, מה אלוהים חושב עליך? לא יודע. אתה יודע איפה זה? לא, לא יודע. כיצד ייתכן הדבר? זה ייתכן מכיוון שאנחנו שמים את אלוהים בעדיפות נמוכה יותר. ישוע רצה לקחת אותנו למקום הכי קרוב שאנחנו יכולים. אתם יודעים מה? מעבר לצרכים האנושיים הבסיסיים ביותר. עד כדי כך. לפני שאני אקח ביס מהתפוח, קודם כל אני אעשה את מה שאתה אומר. לפני שאני אחשוב שאני רעב, קודם כל אני אחשוב עליך. אני אחפש אותך קודם כל. כי לא על הלחם לבדו יחי האדם. זה ישוע ידע את זה. התפוח הזה יכול לעזור לך לשעה, שעתיים, שלוש, ארבע, שעה. אנחנו גם עודים את זה. נכון. נכון. ולכן אנחנו עכשיו שומעים את הסיפור הזה, את השיעור הזה, סליחה, של ישעיהו חמישים שיפתח לנו את העיניים. אלוהים נותן לנו דוגמה מעולם הצומח. זה בפסוק עשר כבר, אנחנו בפרק שלנו היום, בואו לא נשכח, אנחנו ישעיהו חמישים וחמש, עדיין, כבר בפסוק העשירי. אלוהים נותן לנו דוגמה מעולם הצומח, העולם הזה שאנחנו חיים בו היום תלוי לחלוטין במי הקשמים והשלגים. כי כאשר ירד השלג והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כי אם הרבה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. האדמה זקוקה למים כדי שהיא תוכל לעשות את מה שנועד לה לעשות. גם הלב שלנו. כדי שהלב שלנו יצליח לעשות את מה שאלוהים אומר, מה הוא צריך? את דבר אלוהים. כתוב, כן יהיה דברי אשר יצים מפי. בעצם מה שאלוהים עושה, אנלוגיה בין הגשם שיורד מהשמיים והשלג לדברו. כמו שהשלג והגשם מצליחים לגרום לאדמה להוציא את הפרי, ככה גם דבר אלוהים. יצליח לעשות את מה שאלוהים חפץ. כן יהיה דברי אשר יצא מפי אלוהים, אומר, לא ישוב אלי יריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח את אשר שלכתיו. דבר אלוהים נשלח, תכף נגיע לזה. כי בשמחה תצאו בשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף. תחת הנעצוץ יעל לברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס. והיה לה' לשם לאות עולם לא ייכרת עד סוף הפרק אנחנו קראנו עכשיו זה החלק של אלוהים את הזרעים שאנחנו מפזרים על האדמה אנחנו מפזרים אותם והאדמה לאחר שהגשם יורד עליה נותנת את יבולה אנחנו יכולים לזרוק זרעים על אדמה יבשה ולחכות 200 שנה ושום דבר לא יקרה נכון? אבל ברגע שהטיפות הראשונות של הגשם פוגעות באדמה ומרוות את האדמה, קורה משהו מסתורי ונפלא. משהו. תהליך מסתורי מדהים בתוך הזרע עצמו, מתחיל לקרות תהליך שאנחנו לא מצליחים להבין את התהליך הזה עד הסוף. איך זה קורה שמשתחרר כוח חיים ופתאום מתוך האדמה יוצא לו הגבעול של הזרע ואחר כך צומח להיות עץ גדול שנותן פרי זה תהליך מדהים שרק אלוהים יכול לעשות שני התהליך, התהליכים האלה קשורים אחד לשני אם אין גשם אין יבולים ואנחנו יודעים את זה בישראל לצערנו הרב הגשם הוא לא משאב שיש לנו אותו בשפע לצערנו הרב אבל משקים eh, well> את האדמה בדרכים אחרות, כי ללא גשם אין יבולים. דבר אדוני לא חוזר לאלוהים בידיים ריקות. כתוב, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם. דבר אלוהים יעשה את מה שאלוהים ציווה. לא רק מדובר פה על ציווי רגיל מאלוהים. פה מדובר, אתם יודעים על מה? נבוא. מאוד מעניין, מדובר על נבואה על דבר אלוהים. נבוא. אלוהים אומר פה שדברו לא יחזור אליו אלא אם כן יעשה את מה שהוא חפץ והצליח במשימה שהוא נשלח, נכון? מי הוא דבר אלוהים? נבוא. כמובן, שימו לב מה הוא אומר בפרק שלמדנו בשבוע שעבר. נבוא. בינתיים ביקשו ממנו תלמידיו שיאכל, אמרו רבי אכול אמר להם, יש לי אוכל לאכול שאינכם יודעים. אמרו התלמידים זה אל זה, האם מישהו הביא לו לאכול? אמר להם ישוע, מאכלי הוא לעשות את רצון שולחי. האם הוא נשלח? כמובן. מי היה ישוע? את זה אנחנו קוראים ביוחנן, פרק אחד, פסוקים אחד עד ארבע. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. <עכשיו> דבר אלוהים. הוא היה בראשית עם האלוהים, הכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא היה כל אשר נהיה. בו היו חיים, והחיים היו האור לבני האדם, והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. דבר ה' הוא הכוח הנפלא והחזק ביותר ביקום. כמו בישעיהו חמישים וחמש, יוחנן מתאר את דבר ה' כאלוהים בעצמו. מה הוא אומר? בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, והאלוהים היה הדבר. עד כדי כך. בדבר אדוני יש חיים, והחיים האלה הם אור לבני אדם. האור שירד אל העולם הצליח לעשות את מה שאלוהים חפץ, כמו בישעיהו חמישים וחמש. הוא אמר דברי, לא יחזור אליי, ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי. נכון? והצליח. וכתוב, <עוד> דבר אלוהים ירד אל האדמה, האם הוא הצליח במשימה שהוא חזר לאלוהים? <עוד> האם הוא הצליח? האם ישוע הצליח? <עוד> האם הוא ניצח? האם הוא הצליח במשימה שלו? <עוד> האם דבר אלוהים ניצ... ניצח? <עוד> כמובן. <עוד> האור שירד אל העולם הצליח לעשות את מה שאלוהים חפץ, ואתם יודעים מה זה בדיוק, <עוד> וזה להחזיר לבני אדם את צלם האלוהים שבהם. להחזיר להם את צלם אלוהים, הוא הצליח במשימה. החושך בעולם הזה לא הצליח להשיג אותו. בפסוק שש ביוחנן אחד אנחנו קוראים, איש היה שלוח מת אלוהים ושמו <שמע> יוחנן. <שמע> הוא בא לעדות להעיד על האור כדי שעל פיו של יוחנן יאמינו הכל. הוא לא היה האור, הוא בא להעיד על האור. האור האמיתי המאיר לכל אדם בא אל העולם. איזה בשורה מדהימה, והוא בא להעיד על זה. יוחנן המדביל קיבל מחשבות מאוד מיוחדות. ממי הוא קיבל את המחשבות האלה שאנחנו קראנו פה עכשיו? ישר מאלוהים. אלוהים בהשראת רוח הקודש מכניס את המחשבות שלו, איזה מחשבות אלה? מחשבות שלום, ולא לרעה, נכון? לתת לנו אחרית ותקווה. הנה, אנחנו קוראים את זה פה. יוחנן המטביל קיבל את המחשבות של אלוהים הוא הצליח לקבל את האלה כאשר הוא דחה את המחשבות של העולם מה הוא עשה כדי לדחות את המחשבות של העולם? הוא היה רחוק מהעולם עד כמה הוא היה רחוק מהעולם? איפה הוא היה חי? בווילה שלושה מפלצים עם בריכת שחייה? לא, הוא היה במדבר, נכון? איפה היה יוחנן המטביל? רחוק מהבלי העולם לחלוטין את המחשבות שלו נטו הוא קיבל ממי? מאלוהים לכן הוא היה ראוי להעיד על דבר אדוני כדי שעל פי העדות שלו <עדות> כולם יאמינו. <עדות> כולם ידעו שהמחשבות שלו הן המחשבות של אלוהים. <עדות> אלוהים רוצה שהמחשבות שלנו יהיו מחשבות שלו? כמובן. <עדות> הוא רוצה שגם אנחנו נחשוב כאן נותן לנו את המחשבות שלו. <עדות> העדות של יוחנן קיימת היום לכל אדם. העדות הזאת נוגדת, תשימו לב, ואתם יודעים את זה, אני לא צריך אפילו להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, העדות הזאת נוגדת את המחשבות של רבים בעולם, אולי אפילו בתוך המשפחות שלכם, באופן אישי. אתם מכירים אנשים קרובים לכם, שאתם אוכלים באותן צלחות, שהמחשבות של מה שקראנו כאן נוגדות את המחשבות שלהם לחלוטין. עבדכם הנאמן נגד את המחשבות האלה בצורה מוחלטת שנים רבות. המחשבות שלו לא היו המחשבות שלי, <עדות> וזה לא הפריע לי בכלל. <עדות> העדות של יוחנן קיימת היום לכל אדם, אבל היא נוגדת את המחשבות של רבים בעולם. במיוחד כשהעדות הזאת קושרת כשו... את דבר אלוהים למי? לישוע. ברגע שאנחנו קושרים את ישוע לדבר אלוהים, אנשים מתחילים להיכנס לקריזה, מתעצבנים, כועסים, קורעים, צועקים. בוכים! הכל מכיוון שאנחנו קושרים את דבר אלוהים לישועה. המחשבות שלו לא המחשבות שלנו. הדרכים שלו לא הדרכים שלנו. אבל מה קורה כשאנחנו מבקשים מאלוהים שיראה לנו את הדרך? האם הוא לא יראה? הוא יראה. ואנחנו מתפללים ומבקשים סליחה. בסופו של דבר אלוהים רוצה שאנחנו נקבל את המחשבות שלו. בעולם היה ועל ידיו נהיה העולם. תשימו לב לקשר שלנו היום לישעיהו חמישים וחמש המחשבות של אלוהים אינן המחשבות שלנו אבל כשאנחנו קוראים אליו והולכים ומתפללים אליו אנחנו מוצאים אותו אם אנחנו מחפשים אותו בכל ליבנו יוחנן קובע שהוא ברא את העולם והעולם לא הכיר אותו כתוב הוא בא שלו ואלה אשר לא לא קיבלו אותו העולם לא הכירו יוחנן קובע שהוא ברא את העולם, בעולם לא מכיר אותו, איזו אירוניה. הבריאה לא מכירה את זה שברא אותה. עד כדי כך. אבל בפסוק הבא אנחנו רואים שמדובר רק על חלק שלא הכיר אותו. פסוק 12, אבל לאלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, מה הוא? נתן תוקף להיות בנים לאלוהים. האם התחדש הקשר? למי התחדש הקשר? לאלה שהם מאמינים בשמו, לאלה שזנחו את מחשבות העולם הזה והאמינו בשמו, קיבלו אותו והאמינו בשמו, שזה הדבר החשוב מאוד, כי לא מדובר כאן על איזושהי דעה שאנחנו מקבלים, אלא על אישיות בעלת שם, זה, זה דבר חשוב, זה לא סתם אני מאמין במשיח, אלא כתוב כאן שהמאמינים בשמו בישוע המשיח, לאלו שמאמינים בו הוא נתן להם תוקף להיות בנים ובנות לאלוהים. זאת היא בריאה חדשה. הם התוצאה של הצלחת דבר אדוני. דבר אדוני לא שב ריקם, אלא עשה את מה שאדוני חפץ. וזה הבטחה מאלוהים בישעיהו חמישים וחמש. הוא אומר, דברי שיוצא מפי לא ישוב אליי ריקם, אלא עשה את מה שאני רציתי. וישוע הצליח לעשות את זה. דבר אלוהים לא שב ריקם. דבר אדוני בפסוק 14 כתוב, הדבר נהיה בשר, הנה עוד דבר ברור מאליו. בהתחלה קראנו שהדבר היה עם אלוהים, היה מבראשית, היה עם אלוהים והיה אלוהים. פה אנחנו רואים שהדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו. שימו לב, זה העדות של יוחנן. ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. יוחנן העיד עליו וקרא באומרו, זהו הוא שאמרתי עליו, הבא אחריי הוא כבר לפניי, כי קודם לי היה. הן ממלואו כולנו קיבלנו, וחסד על חסד. כי התורה ניתנה על ידי משה, והחסד והאמת באו דרך ישוע המשיח. לא יכול להיות יותר ברור מזה. יש כאן עדות של בן אדם שהמחשבות שלו מקבלות את ההשראה שלהם מאלוהים, וזה יוחנן המקביל. את האלוהים לא ראה איש מעולם, הבן היחיד הנמצא בחק האב הוא אשר הודיעו. דבר אלוהים לבש בשר ושכן בקרב עמו. יוחנן ושאר המאמינים מעידים שהם ראו את כבודו. כבוד בן יחיד מלפני אביו מלא חסד ואמת. המחשבות של אלוהים הרחוקות ממחשבות אדם החוטא ירדו לארץ באמצעות ישוע המשיח. <מח> עד כדי כך. הוא קיבל את המחשבות של אלוהים במלואן. ישוע המשיח קיבל את המחשבות, באיזה צורה? במלוא המחשבות. <מח> במלואן. כמו שאנחנו למדנו בשיעור הקודם זאתי התוצאה שישוע הגיע אליה כיוון שהוא שם את אלוהים בעדיפות הגבוהה ביותר והתוצאה הייתה שהמחשבות של אלוהים היו גם המחשבות שלו. אתם מבינים? מתי שאנחנו נשים את אלוהים במקום הכי חשוב בחיים שלנו כתוצאה מכך המחשבות שלו יהיו גם המחשבות שלנו. זאת עדותו של יוחנן מפסוק 19 כאשר ראשי היהודים שלחו אליו כהנים ולוויים מירושלים לשאול אותו מי אתה? הוא לא כיחש אלא הודה ואמר אינני המשיח. המחשבות של ראשי היהודים, שימו לב, לא היו מחשבות של יוחנן. הם שמעו על יוחנן והיו בטוחים שהוא המשיח. ולכן הם שלחו אליו כהנים ולוויים לשאול אותו מי אתה? המחשבות של יוחנן היו בהרמוניה עם דבר אלוהים. הוא ידע את מקומו, הוא ידע מי הוא ידע מאין הוא בא, והוא ידע לאן הוא הולך. הוא ידע מה המשימה שהוא קיבל מאלוהים, זאת לא המשימה של המשיח. המחשבות שלו היו בהרמוניה עם דבר אלוהים, ולכן הוא הצליח לעשות את מה שאלוהים רצה שהוא יעשה. גם לך דורא וגם לי. אם אנחנו רוצים להצליח במה שאלוהים נתן לנו לעשות, איך המחשבות שלנו צריכות להיות? כמו המחשבות שלו. אנחנו לא יכולים להיות רחוקים ממנו ולהצליח במשימה שהוא נותן לנו. אי אפשר! אנחנו לא נצליח, וזאת הסיבה שהקהילה שלנו לצערי הרב לא מבינה את החשיבות של להתקרב לאלוהים בחיים באופן אישי. שאלו אותו אם כן, מי אתה? האם אתה אליהו? זו שיחה מאוד מעניינת שעוברת ש... ש... ש... בין הפרושים ל...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 אתה המשיח? לא. אז מי אתה? <אח> הוא יודע את מחשבות אלוהים, המחשבות של יוחנן כפופות למה שהוא יודע שכתוב בדבר אדוני. הוא מצטט מדברי ישעיהו הנביא. הוא לא סתם חושב, אה רגע בוא תן לי לחשוב מה המחשבות של אלוהים, בוא ננחש. <אח> הוא לא צריך. הוא לא צריך לנחש מה אלוהים אומר. הכל כתוב. הוא יודע את התפקיד שלו. דבר אלוהים לא חוזר לאלוהים ריקם. הוא עושה את חפצו של אלוהים, יוחנן יודע את הנבואה אפילו לפני שהוא מכיר את ישוע באופן אישי, הוא יודע מה המעמד שלו כלפי המשיח, הוא יודע שהוא קורא נבואות שנכתבו לפני מאות שנים, הוא יודע שמדברות על ישוע, הוא יודע מי הוא עוד לפני שהוא בכלל פגש אותו, הוא בכלל יודע, הוא עדיין הזה, הוא עדיין עוד לא יודע מי הוא, הוא עדיין איננו יודע מי הוא פסוק עשרים וארבע, היו היו מלפרושים והם הוסיפו ושאלו אותו, הם רוצים עוד לשאול אותו, אם כן, מדוע אתה מטביל אם אינך המשיח ולא אליהו ולא הנביא? <אז> השיב להם יוחנן ואמר, <אז> אני מטביל במים, <אז> <אז> אבל ביניכם עומד אחד שאינכם מכירים אותו. הנה <אז> עוד דברים ברורים, <אז> אתם שמים לב, כל השיחה הזאת היא מאוד מאוד ברורה, <אז> אין מקום לספקות. אין כאן מקום לספקולציות. הוא אומר לכם, ביני, להם, ביניכם עומד מישהו שמה? שאתם לא מכירים אותו. הוא הבא אחריי, ואני אינני ראוי להתיר את צרוך נעליו. זה קרה עוד לפני שהוא פגש את ישוע. הוא כבר ידע. דבר אדוני, תשימו לב, לא היה קיים בחיי הפרושים בצורה הפשוטה שלו. ואני מדגיש, בצורה הפשוטה שלו. ולכן הם לא הכירו אותו. זאת הייתה הסיבה שהם דחו את ישוע. הם לא ידעו את הנבואות בהקשר הנכון שלהם כי המחשבות שלהם לא היו בהרמוניה עם המחשבות של אלוהים. הם לא ציפו למשיח עני וחלש פוליטית, אלא למלך כובש וחזק, וזה בניגוד לנבואות על המשיח אותם למדנו בשיעורים הקודמים. אתם זוכרים? הפרושים היו צריכים כמו יוחנן המקביל? לצטט את ישעיהו הנביא, לא לצטט את מה שהלב והעולם מראה להם, אלא לצטט את מה שאלוהים אומר. מדוע? כי דבר אלוהים תמיד יצליח במשימה, תמיד הוא לא חוזר אי קם, יש לו כוח, הוא יכול לעשות שינוי. ועל הפרושים העדיפו לקבל פרשנות שלהם. איזה משיח הם מחכים? משיח בסגנון מתתיהו החשמונאי. משיח בסגנון מיל... מיליטנטי, משיח שכמו שגירשו את החשמונאים, את היוונים, ככה יבוא משיח ויגרש את הרומאים. זאת הייתה בעצם התקווה שלהם. לכן בחנוכה כתוב שישוע היה בבית המקדש, הם באו ושאלו אותו, הפרושים, הם אמרו לו, תגיד, עד מתי תחזיק אותנו במתח? האם אתה המשיח? תגיד לנו או לא. למה דווקא בחנוכה? זה מראה על הכוונות שלהם. כי בחנוכה יש להם דמות של המשיח שהם מאוד היו רוצים. מתיתיהו החשמונאי. <שמע> לא משיח שרוכב על חמור, שאין לו כוח, שאין לו בית, שאין לו כסף, שאין לו שום דבר בעולם הזה. משיח שכל מה שהוא בעצם עושה רק טוב לעניים ומרפא חולים, זה לא המשיח שהם רוצים. הם רוצים משיח נקמן שייקח את כל אלה שלוקחים מהם מיסים, את הרומאים, ויעיף אותם מארץ ישראל ויקים את הממלכה שלו. זה מה המשיח שמצפים. <אח> לכן דבר אלוהים לא היה קיים בחיי הפרושים. הם לא קיבלו את הדברים כפשוטם. הם לא רצו לקבל אותם כפשוטם. יהושע מדבר אל הפרושים ביוחנן פרק חמש. פסוקים שלושים ושלוש עד ארבעים ואומר להם אתם שלחתם אל יוחנן והוא העיד על האמת כאן אנחנו כבר רואים בפרק הבא ביוחנן פרק חמש ישוע עכשיו מעיד על יוחנן הוא, והוא אומר להם אתם שלחתם אנשים ליוחנן והוא העיד על האמת אבל אך אני לא מאדם מקבל את העדות אולם אומר אני את הדברים האלה כדי שאתם תבשעו הוא היה הנר הדולק, הוא מדבר על יוחנן המטביל, הוא היה הנר הדולק ומאיר, ואתם חפצתם לשמוח לשעה באורו. אך אני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן, ישוע אומר, שכן המעשים שנתן לי האב להשלימם, אותם המעשים אני עושה, מעידים עליי שהאב שלחני. והאב אשר שלחני, הוא העיד עליי. את קולו מעולם לא שמעתם, ואת מראהו לא ראיתם. דברו אינו שוכן בכם כי אין אתם מאמינים לזה אשר האף שלחו. שמתם לב? בצבע, בצבע הצהוב אני שמתי את זה, פסוק שלושים ושמונה. כתוב, יש, ישוע אומר להם, דברו אינו שוכן בכם כי אתם לא מאמינים לזה שהאף שלח. אתם חוקרים את הכתובים, ישוע אומר, נכון. אתם לומדים את הכתובים כי אתם חושבים שיש לכם חיי עולם בהם והם המעידים עליי. ואילו אתם אינכם רוצים לבוא אליי כדי שיהיו לכם חיים. ישוע מדבר אל הפרושים ומגלה להם את המחשבות של אלוהים. הוא ממש מגלה להם. הם עומדים והם לא שומעים, לא שמעו אף פעם את הדברים האלה. הוא ממש מגלה להם את המחשבות של אלוהים. הבעיה שלהם, של הפרושים, לפי מה שישוע אומר להם, שדברו של אלוהים לא שוכן בהם. מדוע? כי המחשבות שלהם שונות מהמחשבות של אלוהים. הם לא מקבלים את הסוג הזה של המשיח, זה מה שישוע אומר להם, זה נוגד את תפיסת העולם שלהם ולא חסר אנשים היום בעולם שדוחים את ישוע כי הם לא רוצים משיח כזה, זה לא מנהיג שהם רוצים ללכת אחריו, הם חוקרים את הכתובים כדי למצוא בהם חיי עולם והם לא שמים לב שהדברים שהם חוקרים מעידים על ישוע הצלחת דבר אדוני בחיים שלנו, אחים ואחיות יקרים, או יותר נכון, אחיות יקרות, היא מקום, מקור מדהים לשמחה. מתי? כשהמחשבות של אלוהים הן בהרמוניה עם המחשבות שלנו. במקום מחשבות של קוצים וסרפדים, יהיו לנו מחשבות של ברושים והדרים. וזה הסוף של הפרק שלנו בישעיהו. כתוב תחת הנעצוץ, מה זה נעצוץ? מישהו שמע פעם את המילה הזאת נעצוץ? נעצוץ זה קוצים, קוצים שצומחים בשדה, הם קוצים עם עלים דקים שיש להם שפיצים כאלה שאתם הולכים בשדה ואי, אי, אי, אי, כל פעם שאתם נוגע בכם הקוץ, קוצים מאוד מאוד חדים, קוראים להם נעצוצים. מזה יצאה המילה נעץ ששמים, אוקיי? נעצוצים זה כמו מחטים דקים שדוקרים לך בכף הרגל והם מאוד שתחת הנעצוץ יעלה ברוש, במקום הקוצים יעלה ברוש, תחת הסרפד, מה זה סרפד? גם סרפד זה צמח שגודל בשדה באביב בדרך כלל והעלים שלו שורפים, אתה נוגע לך רק טיפה בעור ואז אתה מרגיש שזה שורף מאוד מאוד מאוד, קוראים לזה stinging nestle באנגלית, בשפות שלכם אין לי מושג ירוק איך קוראים לזה, אבל דרך אגב מאוד פרי לאכילה עושים מזה גם מיץ, וגם אפשר להוסיף לסלעי ומרקים, <אח> זה אחד מה, מהירק שנחשב למאוד מאוד בריא, אחד מפלאי התרופות <אח> בטבע, אבל לא הייתם רוצים לקחת את זה שזיגה לכם בעור, זה <אח> מאוד <אח> מאוד <אח> צורך. אז כתוב שתחת הסרפד יעלה הדס, מה זה הדס? <אח> ההדסים יש להם ריח נע... <אח> נעים מאוד, נכון? ריח מבוסם, <אח> אז אנחנו רואים שכשהמחשבות של אלוהים הם בארמון היום המחשבות שלנו, במקום מחשבות של קוצים וסרפדים, יהיו לנו מחשבות של ברושים והדסים. <אח> אנחנו נהיה לבריאה חדשה, בעולם חדש שאלוהים יברא. זה מה שאנחנו מקווים. <אח> זאת האחרית והתקווה שאלוהים רוצה לתת לנו. אנחנו בעצמנו נהיה עדות חיה ועוד לקוח הנפלא של הישועה של אלוהים. הכוח הזה, כשאנחנו קוראים אותו פה, הוא יהיה לשם, לאות עולם שלא ייכרת. <שמת> שמתם לב, סוף הפרק, זה, אל, אלה המילים של סוף הפרק, 55, מה שלמדנו היום. אנחנו נהיה לאות עולם, עדות חיה, אפשר להגיד. העולם החדש יראה בנו דבר נפלא ועדות חיה לכוח הנפלא של הישועה של אלוהים. ביולנדה, ב, בדניאל, בדוב. בתום, בילדים שלך, בג'ון ולנסיה, במשפחה שלי, בכולנו. שאנחנו נהיה עדים חיים בלי... לנפלאות של אלוהים. בלי... אמן. אמן. שאלוהים יברך אתכם, ושהמסר הזה של תקווה שקיבלנו היום, בסך הכל למדנו את ישעיהו פרק 55, אבל אתם יכולים לראות איך בלי... ה... מסר מישעיהו הנביא קשור בצורה כל כך חזקה להתגשמות בישוע המשיח. איך אנחנו רואים את זה כל כך יפה משתלב ביחד. וזה באמת דבר אלוהים. דבר אלוהים הוא פשוט, הוא נפלא, והוא נכון ואמיתי וברור. שאלוהים יברך אתכם. אמן.